Постоянни и преходни неща. Козметика Беседа от учителя държана пред общия околотен клас на 31 юли 1929 г. в София. Размишление Ще прочита 108 псалом. И втора глава от посланието към Ефисяните. Вие, които някога си бяхте далечни, станахте близки чрез Христовата кръв. Думите чрез кръвта Христова се превеждат с думите чрез учението Христово. религиозният живот на хората съществува известна козметика, каквато съществува и във физическия им живот. Козметиката е остатък от миналото, от далечните времена, когато хората са се намирали в първобитно състояние. Козметиката не е достояние само на хората, главно на жените, но и на животните, на птиците. Жената ще прави косите си, ще се парфюмира, ще сложи червило и подръ на лицето си, а птицата ще намаже крилцата си, ще ги разпери. Съществено нещо ли е козметиката? Не. Тя е нещо, което лесно се губи. Тя не придава нищо, особено на човек. Достатъчно е човек един-два пъти да измие лицето си, за да изчезне всякаква козметика. Всяко нещо, което се придобива и губи, не е съществено. В този смисъл и козметиката не е съществено нещо. Защо човек се спира върху несъществените неща? Защото няма възможност да придобие вътрешна красота. Следователно, когато човек не може да се домогне до вътрешната наука за живота, която го прави вътрешно красив, той се ползва от външните придобивки на науката, които могат да го направят външно красив. Докато дойдат до вътрешната красота, хората прибягват към средства, които могат да ги направят външно красиви. Кои прибягват до външна козметика? Децата. Само децата се служат с козметични средства. Що се отнася до възрастните и старите, въпрос не става за козметика. Който е минал периода на детинството си, той не мисли вече за външна козметика. Когато децата прибягват към външна козметика, това е естествено за тяхното развитие. Обаче, ако възрастният и старият мислят за своята външна красота, те сами се натъкват на противоречи. Противоречията в живота се раждат всякога, когато човек не поставя нещата на техните места. За детето е естествено да върши детински работи, за възрастния да върши неща, които отговарят на възрастта му влезели в Божествения път, човек трябва правилно да разбира вътрешните прояви на природата. Природата има свой език, в който всяка буква, дума и мисъл са поставени точно на мястото си. Като знаете това, вие не можете да имате различни мнения за влиянието ѝ. Разглеждате ли едно явление? Вие ще имате за него точно определено разбиране. Яденето в природа е също на място. Докато живее, човек трябва да яде, но умерено. Като приема 15-20 хапки, той трябва да спре. Не спази ли този закон? човек дохожда до пресищане, което се отразява вредно върху организма. Природата е щедра, но разумна и взискателна. Като срещне някой лаком човек, тя заповяда да му дадат всичко в изобилие, за да се задоволи. Всяко нещо има своя тежест, което някога ще се отрази върху организма. Следователно, като даде на човека повече отколкото може да носи, с това природата го наказва. Тя не прави това нарочно с цел да измъчва човека, но го учи, показва му как трябва да живее. Когато се казва, че човек не може да има много желание, това подразбира освобождаването му от тежестите на живота. Не спазва ли този закон, без да иска природата го мачка? Същия закон може да се формулира последния начин. Не желай това, което може да те смачка. Когато природата мачка някого, той казва Нищо не искам, нищо не ми трябва. Това е крайност. Като поглодува няколко дена, той казва – Гладен съм, дайте ми малко хлебец. Аз се задоволявам с малко. Друг пък ще каже, че иска много хляб. Колко малко иска един и колко много другия, това са неопределени величини. Малкото и многото е в зависимост от това, колко може човек да носи. Ако носи по-малко, отколкото може, човек запазва енергиите си. Ако носи повече, отколкото са възможностите му, човек губи енергиите си. В първия случай човек печели, а във втория губи. Но и в двата случая се получават два крайни резултата. Когато чувате някой да казва, че нищо не иска от живота, ще знаете, че неговите чувства са накарнени. Когато казва, че много иска, той е в възходящо състояние на чувствата си. В първия случай човек страда, а във втория се радва. Като ученици, вие трябва да имате и ясна представа за скърбите и за радостите. Щом е дошъл на земята, човек неизбежно ще страда и ще се радва. Ако знае смисъла на радостите и страданията, той ще се радва и в двата случая. Законе. Когато един страда, друг някой се радва. Когато един се радва, друг някой страда. Например, радостта на господаря е скръп за слугата. Последният се облякал добре и се готви да отида на разходка. Господарят го извиква, иска да му донесе чиста прясна вода от близки извор. Слугата взима стомната и отива за вода, но през целия път роптае, недоволен е, че разходката му се е развалила. Господарят пък с нетърпение и с радост го очаква да му донесе чиста изворна вода. Значи, недоволството на слугата е доволство на господаря. Ето защо, когато страдате, знайте, че в този момент друг някой се радва. Когато се радвате, в същия момент някой страда. При това положение и радостите, и страданията са на мястото си. Обаче, ако човек мисли, че радостите и скърбите му са само за него, той е на крив път. Докато не схванете отношението между вашите радости и скърби и тия на вашите близки, вие нямате дял в общите блага на човечеството. Това е закон на физическия свят. Влезе ли човек в божествения свят, там законът е обратен. В божествения свят, радостта на едно е радост на всички. Скръпта на едно е скръп на всички. Законите на физическия свят са точно обратни на законите в божествения свят. Защо е така, днес не може да се обясни. Има неща, които колкото и да се обясняват, все необяснени ще останат. Има неща, за които човек не трябва да пита. Ако пита, няма да получи никакъв отговор. При известни условия на живота, човек може да пита, защо нещата стават така, а не иначе. При известни условия обаче, той не трябва да пита. Представете си, че хващате един човек за врата и го потапяте във вода. Може ли той да пита, защо го потапете във вода? Докато е във водата, нищо друго не му остава, освен рита и да се брани. Щом излезе от водата, той е свободен вече да пита, защо го потопиха във водата. Ако беше си отворил устата още във водата да пита, защо го потапят, смърт го очакваше. Значи има известни страдания, които човек трябва да носи без да пита, защо идат. Щом не пита нищо, това показва, че той е под водата и не трябва да отваря устата си. Докато е в водата, човек има право да рита, да прави движение, да се освободи, но през всичкото време трябва да мълчи. Лесно е да се каже, че човек трябва да носи страданията си, но важно е да знае как да ги носи. Страданието не е нищо друго, освен малко дете, което носиш на гърба си, докато порасне. Щом порасне, ти ще го свалиш от гърба си и ще го оставиш на земята, свободно да се движи. Като израсне и стане на 21 година, ще ходиш рамо до рамо с него, ще се разговаряте приятелски. Като се умриш, ще се качиш на гърба му да те носи. Както ти си носил страданието на гърба си, така и то ще те носи. Като те носи на гърба си ще те учи, ще ти обяснява защо идат страданията в света. Сега, като говоря за страданието, аз и служа с фигуративен език, с езика на природата. Тази промяна в отношението на човек към страданието се обяснява с превръщането на страданието в радост. На физическия свят, както страданието се превръща в радост, така и радостта в страдание. Това показва, че физическия живот се движи между полюси. Природата поставя човека ту на единия, ту на другия полюс, вследствие на което човек сам не може да смени положението си. Този, който е поставил човека на известно положение, той сам ще го смени. Ако човек сам е създал положението си, сам може да го отмени. Обаче, ако друг някой го е поставил на известно положение, колкото да е недоволен, ще чака, докато дойде времето да го сменят. Има страдания, на които човек сам може да си помогне. Има страдания, на които друг някой човек може да му помогне. Например, ако някой изчупи ръката или кръка си, той сам не може да си помог. Трябва да дойде някой лекар отвън, да намести изчупената ръка или крак. Щом се намерят в и страдания, хората казват, човек трябва да бъде търпелив. Кой може да търпи? Само разумният човек понася всичко с търпение. И през най транливи пътища да минава, разумният човек остава незасегнат. Тръните, т.е. страданията, го опознават и не отират кожата. Той минава и заминава край тях без никаква повреда. Нетерпеливият човек е подобен на електрически волтаж, от който постоянно се отделят искри, които създават неразположение на духа. Искате ли да се справите с един нетърпелив човек, вие трябва да дадете нещо от себе си, с което да уравновесите енергиите на организма. Докато не смекчат характерите си, те не могат едни други да се търпят. За да се търпят, хората трябва да бъдат на известно разстояние един от друг. Хора, които са дисхармонично разположени помежду си, никога не трябва да спят на едно легло. И тъй. За да се справи с мъчнотиите и противоречията в живота си, човек трябва да следва Божествения път. За тази цел той трябва да бъде разумен, да изучава първичния живот. За да се домогне до първичния живот, човек трябва да изучава своя характер, както и характера на ближните си. Докато не се познава, човек има крива представа за себе си. Той мисли, че е много добър или че е много лош. Когато в него се проявява красивото и възвишеното, той се чувства добър. Щом се прояви нишето начало в него, той казва за себе си, че е лош човек. В единия и в другия случай в човека се изразяват трет сили, на които той трябва да бъде господар. Като ученици, вие трябва да се занимавате с божествената наука, която дава абсолютна представа за всички неща. Без тази наука човек живее в относителността на нещата. Тази е причината, поради която за едно и също нещо хората имат няколко мнения. Например, за един и същ човек едни казват, че е добър, други казват, че е лош. За обикновения човек въглеродният волкис е вреден за дошлив газ. За растението обаче същия този газ е полезен. Те се хранят с него. Ако адептът, който познава законите на божествения свят, попадне в атмосфера пълна с въглероден двоокис, той веднага се превръща в растени, поглъща въглеродния двоокис, освоява го кръг като храна и след това отново става човек. За адепта и лошото е добро. Ако човек не може да излезе от човешкото царство и да влезе в растителното, за да използва благоприятните условия за растенията и отново да се върне в положението на човек, той няма никаква наука в себе си. Каква наука е тази, с която човек не може да се справи с болестите си? Някой човек заболее, краката му отслабнат и той не може да излезе вън от стаята си да си донесе вода. Той се моли ден, два, три да дойде някой да му донесе вода, но никой не се явява. Болния се чуди, защо не получава отговор на молитвата си. Той не се вглежда в положението си, не разбира, че е получил отговор на молитвата си. Отговорът седи в това, че краката са му развързани вече и той може сам да си услужи. Он си, наколкото той разчита да дойде отвън и да му донесе вода, е вътре в него. Той трябва да вземе стомничката и сам да си донесе вода. Болният изпада в противоречие, защото не е получил отговор на молитвата си. Това противоречие се дължи на неговото криво разбиране. Той очаква да получи отговор на молитвата си точно така, както си е намислял. Той очаква да дойде някой човек отвън във вид на ангел, изпратен от небето, да отвори стаята и да му донесе вода. Боният трябва да благодари, че молитвата му е прията, че краката му позволяват сам да си услужи. Ангелът на когото разчита е вътре в него. За Бога всичко е възможно. Той може да изпрати не само един, а няколко ангели даже, за да му помогнат. Но човек трябва да бъде разумен. Да не заставя Бога да прави неща, които не влизат в порядъка на природата. В ума и в сърцето си човек си поставя такива неща, които изменят целият ред на природата. Някой казва «Аз имам толкова силна мисъл, че като се помоля, вярвам молитвата ми да се чуе. С силата на мисълта си аз мога да спра движението на земята. Какво ще стане с хората, като спреш движението на земята? Да става каквото ще Това не ме интересува. Този човек иска да се задоволи, да докаже, че неговата молитва се е чула, а какви ще бъдат резултатите, по-нататък той не се интересува. Земята се ще спре своето движение, но не от човешката мисъл. За да спре движението на земята, човек трябва да знае какво е представлявала тя първоначално и какво представлява днес. Същевременно той трябва да знае през какви фази е минала Земята. Разумно се иска от човека да мисли право, а не да дохожда до крайни идеи и заключения. Като се намери в някакво затруднение за свое оправдание, той казва: Аз така разбрах. Не е важно какво разбира човек, важно е. Да мисли право. Апостол Павел казва Като бях младенец, мислех по-младенчески. Като станах възрастен, друго яче мисля. Следователно, като се произнася върху нещата, човек трябва да бъде искрен в себе си, да знае като дете ли мисли, като възрастен или като стар, като мъдрец. Той никога не трябва да настоява на своето убеждение, което всеки ден търпи промени. Само Божията мисъл е абсолютна и неизменна. Обаче, човешката мисъл е относителна. Тя предстои на промени. Тъй, щото, питали ви някой дали сте добър човек, кажете, днес съм добър. Как ще се проявя в бъдеще? Не знае. Това значи, работата, която свърши днес е добра. Започвам нова работа, която ще поставя на своето място. Втората работа ще бъде по-добра от първата, третата по-добра от втората и т.н. Така ще излагам своите работи една след друга, докато всички хора ги одобрят. Ако първата изложба не излезе с поучлива, ще направя втора, трета, четвърта. Всеки човек трябва да прави ред изложби, да покаже на хората, че носи изкуство себе си. Следователно, за да се произнесете за даден човек, гледайте какви са проявите му всеки момент на неговия живот. Той може да е морален човек, но какво се ползва от своя морал, ако не е готов в даден момент да направи една услуга? Човек се определя от проявите на своя живот, а не от това, което не може да прояви. Истински човек е онзи, който може да схване нуждите на своя ближен и в даден момент веднага да му се притече на помощ. Днес хората са изгубили доверие един на друг, вследствие на което се въздържат да си помагат. Те са изопачили своя живот, изгубили са уния естествени отношения помежду си, уная естествена обхода. Срещате един човек и казвате, че не ви харесва. Защо не ви харесва? Защото мигал лошо. Този човек е изгубил онзи правилен ритъм, по който отваря и затваря очите си. Да мига човек правилно това не значи бързо да отваря и затваря очите си. Най-късият период в природата наричаме миг. С този миг, с тази мярка, ние определяме нещата, като им даваме съответна стойност. Мигането, мигът е так. Музикална мярка в живот. Ако мисълта на човека е права и мигането му ще бъде правилно, ритмично. Ако мисълта му не е права и мигането му няма да бъде правилно. Когато чувствата и постъпките на човека не са правилни и мигането не е правилно. Следователно, когато мислите, чувствата и постъпките на човека са прави и мигането му е правилно. Като погледнете очите на този човек, приятно е да гледате. От очите му излиза мейка, приятна светлина. Не само в мигането, но и в отварянето и затварянето на устата. Във всички движения трябва да има известна правилност. Изобщо правилността в движенията е в зависимост от правата мисъл. Някои хора казват, че не трябва да правят жертви за една гола свобода, за една гола истина. Който мисли, че свободата и истината са голи неща, той не разбира нито свободата, нито истината. Истината и свободата никога не могат да бъдат голи. Истината е вечното начало в живота, което не може да се сравнява с нищо. Който не е готов да пожертва всичко за истината, той не може да познае Бога, не може да види Неговото лице. Като не искат да използват разумно условията на физическия свят, мнозина си въобразяват, че могат да видят Божието лице след смъртта си. Наистина, след смъртта си човек може да види много неща, но всичко каквото види, няма да го ползва. Докато е на Земята, човек вижда Слънцето, но той не знае нищо за него. Преди всичко Слънцето, което човек вижда, нито е такова, каквото е в действителност, нито е на това място, на което е всъщност. Какво нещо е Слънцето в действителност, къде е неговото място в природата, това мълци не знаят. В пътя на развитието си човек постепенно се домогва до истината, до онези положителни знания, които представляват стремеж на неговата душа. Истината ще ви направи свободни. Коя истина може да направи човека свободен? Само онази, която не се влияе от никакви външни форми и положения. Казват, че някой човек е честен. Той е честен, защото е богат и няма нужда от пари. Казват за друг някой, че не е честен, защото е беден, лишен от хляб и като се намери предискушение, позволява си да бърка в чужди каси. Ако богатият е честен по причина на богатството си, което задоволява всичките му материални нужди, къде е истината тогава? И ако сиромахът не е честен по причина на сиромашията си, която го заставя да лъжи и да краде, къде е истината? Богатството скрива греха на човека, а сиромашията го разкрива. От гледището на истината и богатият, и сиромаха са грешни, само че грехът на богатия не е проявен, а на сиромахът е проявен. Като видите, че някои коленичи, дига ръцете си нагоре и се моли, ще знаете, че той е богат човек. Моли се за богатството си. Видите ли, че някой върви недоволен, от нищо не се интересува, ще знаете, че той е крайно беден човек, няма за какво да се моли. И богатият и бедният са еднакво религиозни. И двамата не признават Бога. Всеки мисли и само за себе си. По отношение на Бога и двамата се ръководят от правилата на модата. Единият се води по правилото, че е модно човек да се моли. Другият казва, че не е модно човек да се моли. Първият наричат вярващ човек на Божен, втория наричат Безверник. Истинската молитва изисква от човека работа. И богатият и бедният трябва да работят във всички области, в областта на своите мисли, на своите чувства и постъпки. Казвате, че трябва да се живее добре. Възоснова на този възглед. Като отидете някъде на гости и не ви приемат добре, вие казвате, че тези хора не живеят разумно. Това не е истина. Истината изключва личните разположения на човек. Може да чуете много истинни неща от някого, който да не ви харесва, но това не значи, че той не съдържа истината в себе си. Само онзи може да разбере истината, който не се спава от външните и от преходните положения на нещата. Спава ли се от външните неща? Човек не се е домогнал още до истината. Когато по отношение на другите човек постъпва както към себе си, той е дошъл до правилно разбиране на истината който е придобил истината и живее в нея, той трябва да бъде образец във всичко. Докато сравнява една религия с друга, едно учение с друго и се произнася за правотата им, човек не е дошъл още до истината. Искали да намери истината, той трябва да бъде абсолютно чист в мислите, в чувствата и в проявите си. И като намери истината, той ще види, че тя е това начало, на което нито може да се прибави нещо, нито да й се отнеме. Мносина се стремят към истината, но мълцина се интересуват от нея. Които не търсят истината, казват, че не може да се живее без грехове. Да живее човек в грехове и престъпления, това значи да живее в робство. Дето има робство, там истината отсъства. Както не може без грехове за някои хора, така може и без грехове са други. Аз говоря за първичния грях, който е начало на всички грехове. Като е дошъл на земята, човек не може без погрешки, но може е без грехове. Който държи тази мисъл в ума си, той е радостен и весел, готов за всякаква работа. Той е доволен от живота, от проявите на всички живи същества. Във всичко той вижда Бога. Този човек може да каже за себе си, че молитвата му е чута. Онзи, който е недоволен от живота, който постоянно критикува Бога, че не е създал света както трябва, той е изложен на ред нещастие и болести. Като знае много, като не одобрява това, което Бог е създал, нека сам си помогне. Щом се намери в безизходно положение, той започва да се моли на Бог. Като се моли, или ще получи отговор на молитвата си, или няма да получи. Ако не получи веднага отговор на молитвата си, това не значи, че Бог не иска да му отговори. Не е дошло още времето да му се отговори. Рано или късно, Бог все ще отговори на човека. Фактът че при всички трудности, на които се натъква, човек продължава да живее, да се радва и скърби, показва, че молитвите му са приети. Едно трябва да знае човек. Иска ли да уреди работите си, да изправи външния си живот, преди всичко той трябва да изправи отношенията си към истината. Не изправи отношенията си към истината? Човек никога не може да уреди работите си на физическия свят. Колкото и да урежда работите си, без истината човек нищо не може да уреди. Казват, богат е този човек. Богатството не урежда работите. Учен е той. И учеността не разрешава въпросите на живота. Силен човек е той. И силата не разрешава въпросите. Човек може да е сиромах, неучен, но има ли истината в себе си? Той правилно разрешава всички житейски въпроси. Истината прави човека богат, силен, учен, красив. Едно дете среща една мома, която носи на рамото си кошница пълна с червени, зрели череши. Детето поглежда към черешите, после към мумата и казва: Какво? Много си красива. Момата поглежда към детето и се усмихва. Тя знае защо е красива. Това, което носи на рамото си, е прави и по-красиво, отколкото е действителност. Без кошницата на рамо, детето не би спряло вниманието си върху мумата. Кошницата с череши може да се уподоби наистина в човека, която го прави силен, красив, учен, добър и тъй. Когато човек дойде до Бога, в който е абсолютната истина, казва, че Бог е всеблад, всемъдър, всесилен, дълготърпелив. Наистина. Такъв е Бог, но хората виждат това само когато го срещнат с кошница пълна с череши. Понякога материалните блага отварят очите на хората, но понякога ги затварят. Истината не се влияе от материалните блага. Тя раздава от себе си, но никога не взема. Истината е богата. От нищо не се нуждае. Тя носи на рамото си пълна кошница с блага. Среща е един и казва. Много си красива. Тя бърка в кошницата и дава. Много си добра. Пак бърка в кошницата си и дава. Много си учена. Пак дава нещо от кошницата си. Вечерта, когато се прибере от дума си с празна кошница, истината отново е напълва, без да каже дума за това, което е направил. Днес всички хора се стремят към нещо. Момата иска да се влюби, затова търси момък. Момъкът също иска да се влюби. Старата баба и стария дядо искат да имат внуци, да им услужват. Любещия трябва да помага, да служи, а онзи, когато обичат, трябва да дава нещо от себе си за услугите, които му правят. Каквито стремеше да има човек, те водят към придобиване на истината. За да реализират желанията си, младите се нуждаят от подкрепата на възрастните. И възрастните се нуждаят от помощта на младите. Едни-други подкрепени, те вървят към постигане на истината. Когато говорят за любовта, аз я вземам в нейната първична проява, присъща на душата. Когато мъжът и жената искат да имат дете, това подразбира им към придобиване на истината. Детето в дума е истината. Тази е причината, поради която всички членове в дума се грижат и радват на детето. Живота има смисъл, когато истината е в човек. Когато истината живее в човека, той има дом, той е безсмъртен. Щом истината го напусне, и родът се прекратява. При това положение човек става смъртен. Следователно, думът се крепи върху истината. Истината ще ви направи свободно. Ако махнете веригите от ръцете и краката на затворника, това не значи още, че той е свободен. Той е още в затвор. Излезе ли от затвора, той е съвършенно свободен. Да излезе човек от затвора, това значи да се освободи от ограничителните условия на живота. Човек сам е създал ограничителните условия на своя живот. Следователно той трябва сам да се освободи от тях. За да се освободи от болестта, болния трябва да отвори прозорците на стаята си, да влиза през тях чист въздух. Скаперника трябва да отвори кесията си, да се е храни с чиста, здрава храна. Щом се отнася за здравето, човек трябва да бъде щедър. Чиста и здрава храна е нужна на човека. Истината ще ви направи свободни. Като намери истината, богатия се освобождава от товара си, както параходът стоваря стоката си от едно пристанище на друго и се облегчава. Като се освободи от мъчнатиите на живота, човек придобива крила и като ангел започва да обикаля световете. Като се движи в тия възвишени светове, той придобива такава светлина, с която влиза в божествения свят. Като минава от физическия в духовни и от там в божествения свят, човек трябва непрестанно да се чисти. Чистенето е неприривен процес. Както домакинята всеки ден чисти къщата си, така и човек трябва постоянно да чисти своя ум и своето сърце. Като живее, човек трябва да знае, че има неща, които той сам трябва да свърши. Но има и такива неща, които другите хора трябва да направят. Не спазвате ли тия правила? Нищо не можете да постигнете. Спазвате ли ги, вие ще бъдете свободни. Следователно. Докато сте здрави, разчитайте на себе си. Изгубите ли здравето си, без да искате, ще очаквате помощта на другите хора. Как може да ви отеши един човек, душа от вас? Вие най-добре познавате състоянието си, вследствие на което сами можете да си помогнете. Когато човек е недоволен, трябва да се запита, коя е причината за недоволството. Щом има здрави очи, уши, език, ръце, крака, човек трябва да е доволен. Ако изгуби едно от тия блага, той има право да бъде недоволен и да роптае. Някой става сутрин, но е недоволен сънувал някакъв сън, който е внесал лошо предчувствие в сърцето. Като се страхува от това предчувствие, той започва да плаче. Плачът е на човека към природата. Каквото е отношението на детето към майката, такова е отношението на всеки човек към природата. Човек плаче, защото иска нещо от природата. Детето плаче, когато е гладно и когато е нечисто. И възрастният плаче по същите причини. Затова, когато е гладен, трябва да го нахранят. Когато е нечист, ще го окъпят и ще го облекат с нови чисти дрехи. Ето защо, иска ли да бъде свободен, човек трябва да се чисти и къпе, да поддържа чистотата на свое ум и на своето сърце. Всеки ден човек трябва да храни душата си с чиста, възвишена храна, както Майката редовно храни своето дете с чиста, здравословна храна. Желая на всички да възприемете истината и от грозната, и от красивата му ма, и след това да изработите свое разбиране. Този е пътят за постигане на истината. Само истината носи свобода за човешката душа. Бесета от учителя държа на предобщи окултен клас на 7 август 1929 г. в София.